У ресторані подаються страви з покійного. Виє вітер, ридма ридають жінки, на холодні закуски виносять пам'ять покійного. Чоловіки розкушують хрещі, жінки обгризають м'ясо, дітям залишиться скоринка. На перше готують покійну дружину, на друге подають дітей і дім. М'ясо поливають розбавленим спиртом і сльозами. На стіл виноситься доля малого. Вона прикрашена гілочками горя, ягодами злиднів та кружальцями хвороб. Родичі, схлипуючи і приповідаючи Іванку малесенькій, жують і ковтають. Жують і ковтають якого стає погано, і він виходить за столу на